Dar așa, să vă văd pe toți, nu mai fost de când am plecat. Și sunt foarte emoționată să vă văd aproape pe toți. A... Mi-a fost dor de voi. Foarte, foarte dor. Mi-a fost dor să mă cu voi, să lo dăm pe Dumnezeu împreună. Și suntem acum și mă închinam cu echipa. Și Dumnezeu mi-a pus un lucru și de azi noapte, dar astăzi mi-a confirmat. Deși la București e o diferență, e mai mult stres, e traficul ce e acolo. Trebuie să fiți conștienți de liniștea și de pace pe care aveți aici, ca oraș. Pentru că să faci față unui trafic și unei aglomerații non-stop, e greu. Dar avantajul unui oraș mic unde toți vă cunoașteți între voi, chiar dacă sunt biserici diferite vă cunoașteți între voi, vă salutați e altă relație ca, ca între biserici mă refer și nu știu, simt așa să vă zic că nu trebuie să uitați ce Dumnezeu a pus în voi ca și oraș, ca și biserici ca și oameni lui Dumnezeu pentru că fiecare lucru de multe ori poate vă gândiți sau suntem oraș mic cine se uite la noi toată lumea a uitat poate vin așa turiști, dar nu e adevărat. Dumnezeu a pus o sămânță în voi, cât de mică, dar crește și aduce rod. Și eu cred că aici, în Alba Iună, unde a, fost, a avut loc mare unire, de aici poate să pornească o trezire mare și în România. Și cred asta, pentru că e un oraș foarte bun, unde văd oamenile Dumnezeu ce caută, unde se cunosc frații între ei și au cât de cât partașie. Îl caută pe dumnezeu într-un mod sincer. Nu mândrie, nu laudă, nu mai cetare, nu, nu e concurență atât de mare cum e în București. Acolo e sincer, vă zic, bătaie între biserici, care cântă mai bine, care predică, e e bine, dar e greu. Și cam greu faci față. Dar vreau să fiți conștienți că Dumnezeu vă iubește și la nivelul la care sunteți aici ca biserică și aici ca oraș, e fantastic și e, nu știu, din punctul meu de vedere, e o diferență de la cel la pământ între Alba Iulia ca oraș și București. Și sunteți privilegiați că îl puteți lăuda pe Dumnezeu împreună cu ceilalți frați și surori din celelalte biserici, și că puteți sta în unitate. Să vă rugați pentru București, pentru unitate, și pentru trezire în biserici, pentru că e nevoie. Mulți, poate stau în biserică, și vin și pleacă. Ne schimbați, ne transformați, doar vin și pleacă. Poate pleacă mai mult decât au venit. Să vă rugați pentru București, pentru unitate, pentru trezire în biserici. Ce pot să vă zic? Vă transmit salutări din București, de la biserica noastră și sperăm că de curând să venim un număr mai mare să slujim. Fiind, eu fiind acasă acolo, de acolo am plecat, am stat aici o perioadă, am două case. <laughs> nu pot să spun că prefer una sau alta. M am obișnuit, nu ușor cum a zis Artur, am obișnuit foarte greu înapoi, pentru că am dus dorul. <laughs> Și vă duc în fiecare clipător acolo. Dar Domnul nu știe de ce. Și important e nu distanța, important e că putem lăuda pe Dumnezeu oriunde am fi. Și să fim uni -uni, în unitate în duhul. Fi binecuntate.